الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلا اللهم رب اشرح لي صدري ويسل لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا الشنابه ثم أما بعد قال الله تعالى <تصفيق> Bismillahirrahmanirrahim İzə jəəəə nəsrullahi wal-fəth və rəəyitən nəsə yədkhulun fə dinilələhi afwajə fəsəbbih bəhamd rəbbikə və istəğfir inəhə kənə təwvəbə Malibirin jəyədə əfdir, sonra zəl hərfidir. Biz dedik ki, zəl hərfinin məxrəci dilin ucunu aşağı və yuxarı dişlərdən çıx çıxartmaqla çıxır. Yeah. və oxuyuruq: izə, izə, yəni izə yox, izə. Bəzilər oxuyur izəcə, izə. İzədir i̇zə, izə zəl hərfidir ki, bu zəl hərfinin məxrəci dilin ucunu aşağı və yuxarı dişlərin arasından bir az çıxartmaqla zə çıxır. <coughs> və oxuyuruq belə: izə, izə. İdə sonra oxudu və uzatdı və dedi ki İdə Cəna Nasrullah. Cəə məddul muttasıl. Muttasıl sözün mənası bitişik deməkdir. Və məddul muttasılın qaydasında biz dedi ki əgər məd hərflərindən biri gələrsə və bu və bu məd hərflərindən sonra gələn həmzə eyni sözdə olarsa, bir sözdə olarsa, bu zaman məddul muttasıl baş verər. Və məddul muttasının uzatma miqdarı vacibdir. Yəni, 4, 5 və ya 6 hərəkət hafsanası imqilətində görəm. Yəni, qəst etdiyimiz, yəni, əgər bir qari oxuyucu oxusa ki, bunu İzəcə ənasurullah səhv oxumuşdur. Səhv oxumuşdur. Çünki təcvid əhkamlarına riayət etməmişdir. Çünki bunun uzatma hökmü vacibdir. 4, 5 və ya 6 hərəkə miqdarındadır. <coughs> Sonra fikir verin. Oxudum ki, izə ca nas demədim ki, nas nas çünki sad. İzə ca anəs İzə ca Nasrullah biləndə oxuyuram. İzə ca Nasrullah Bəli. Yox, nas, nas, nas, ə, nas, nas, nas deyil, nas, nas deyil, nas, nas, nas. nas. nas. nas. nas. nas. yəni artıq sayə vırdığı üçün məxrəc elə bil ki, mün biləz məxrəci dəyişir, yəni dəyişmir, nə, nas. nədir, incədir, nə, amma nas, nas, sən elə bil üçün sad eşləndə, artıq elə üçün qalındır. Nas. Və sonra Allah sözünü qalın bir şəkildə oxuduq və dedi ki, İzə cəəə nəsrullah Allah Nə yasa sən? Çünki lafzul cələlə Allah sözündən əvvəl gələn hərfin əlikəsi dammadır və bu damma da olduğu üçün Allah sözü qalın okunur. <gülüyor> və həmçinin ayən sonunda İzə cəəə nəsrullahi vəlfəth vəlfəth <gülüyor> Hədis çıxındu. <gülüyor> Ayanın sonu Vəl-fətxu Amma dayandıq oldu vəl-fətx Yani dayandığımız halda <gülüyor> Məli hə hərfi Hə hərfini Yani çox yok Ve az da yok ifade etməzəm Bindən <gülüyor> də okuyurəm kulaqasın İzə <gülüyor> cəəə Nəsrullahi Vəl-fətx Vəl-fətx Bildirmeyi lazımdır nəzəyi? hadide aya vara vara ayta nas varaaytan nas va vara ra qalındır vara aytan ay demək ay, ay. qram nunu saxladıq Çünki nunun hökmlərindən, dedi ki, nun əcəl şəddəli gələrsə, bu zaman bu, qünnə olunar və səs burundan çıxar və iki və ya ən çoxu üç hərəkət miqdanəmdə uzatmaq olar. <gülüyor> Sonra yədə xulunə sözünü dəli vırdıq, nəyə əsasən? Qalqalaya görə və dedi ki, bəli, kisi qalqaladır və qalqala əksələdir deməkdir ki, şey, <gülüyor> bu qalqala 5 hərfi baş verir. Hansı bu hansı hərflərdir? Qaf, ta, bə, cim, c, bilərlər. Bunlar qutbuc sözündə cəmləşmişdir. Qutbuc sözündə cəmləşmişdir. Və əks bu hərflərin əks sədası 2 cür olur. Böyük və kiçik əks səda. bu hərflərdən biri sözün sonunda gələrsə, böyük əks səda olacaq. Mən buna misal qul huvallahu ahad ahad Allah-u səhəmədi, səhəmədi, böyük əksədə. Amma bu hərflərdən biri, məsələn, dərd edə, sözün ortasında gələrsə, məsələn, yədə xulun, artıq əksədə az olacaq. Yəni, böyüyə nisbətdən az olacaq. Ay, bə, sözün sonunda. Sö Bəli, hər bir kəlmənin axırında gəl gəlsə, sözün böyüyü səhərdə. Bəli, hər bir kəlmənin axırında gəlsə, sözün böyüyü səhərdə. Amma sözün ortasında gəlsə bu hərflərdən biri, artıq nəyə nə, nə səhərdir? Kiçik səhərdir. Məsələn, buna misal qafa, məsələn. Qul ə'udhu bi Rabbil fələqo, fələqo, Böyük əksələ. Ləm yəlid, böyüdür, məli. Ləm yəlid, <coughs> böyüdür. Məli, oxuyuruq ikinci ayəni. Və rəəyten nəsə yədxulunə fī dínilləhi əfvəcə Məlik, Allah sözü ince okundu. Nə yazarsan? Çünki Allah sözünə evvəl gələn hərflərə kəsirədir. Bu zaman Allah sözü ince okunar. Ve bu cür okumak seftir ki, sef insanların bazıları okuyur ve deyir ki, Və rəyten nəsə yədxulunə fī dínilləhi fī dínilləhi Allah sözü İkisi də böyüdür. biz iki rəydir, də? Biz, biz iki rəydir. Yəni, birinci rəydə de dedi ki, o dümək, bəzi qıraçlar dedi ki, sözün sonunda olarsa, böyüktür. Ləm yəlid bir dənə sözdür. Və ləm yuləd sözdür. Bunlar ayrı-ayrı sözlərdir. Başqa-başqa. Yəlid bir sözdür, yuləd bir sözdür. Amma bəzi də ki, əlgər ayanın ortasında olarsa bu qalqalaq, Kiçik kimi salibler. Ama eğer sözün sonundarsa, bu kitablar da böyle gelir. Böyü de edemlersem. Lem yelidi ve lem yuladi. İkisinde eyni, Allah sözü ince Sonra, yani, çokundan eşittiğim bir seftir ki, bazıları bunu okuyur. Efe, efe, efe, efe, yok. Efe, efe, Yəni, fə ilə, vav, məxrəcə eyni olduğundan bu həriflərin məxrəcini ayırmaq lazımdır. F, F, V, F, V, F, V. Aynıs, sağ olun. F, V, V, ikinci ayaq. Vara'aytan nas yedxuluna fi dinillahi afwajan afwajan açıq bir şəkildə. Fəz ona bax. Son ayənin sonu afwacəndir. Afwajan. Və, Af -və Ve biz dedik ki, əgər ayənin sonunda ən olarsa bu zaman n oxunmaz və iki hərfi uzanır. Yəni ərəbdə 6 hərfi var da, düzdür? Əslində 3dür. 3ün də gəl tənvilləri altı. Ədi, idi, udu, yəni fəthədir. Kessədi dammadır. Düzdür? Ən deyil. İndi 6 dənə. Mən məsələn, kitabu, kitabi, kitabə, kitabum, kitaban, kitabin. Arxala. Əg beşi, beşində dayandığıda ayanın sonra sukunlu olur. Məsələn, seç ki, kitəbə, kitəbu, kitəbi, kitəbin, kitəbun. Bu kitab sözündə hamısında dayansaq, vəkif etsək, bütün kitab sözün sonu şükunlaşır. Ə, İ, U, İn və Un itir. Amma əcər sonu kitəbən olsa, bu zaman iki hərəkə miqdanında uzadılacaq. İki hərəkə, çox yox. Və oxunacaq belə... Və rəyitə nəyə daxil olurlar fi dinillahi əfvaça bunu çox uzadır. Bəli? Yox, yox, yox. Məndə rəd yoxdur. Mən əlifə görə razıyam. Çünki əndə, əndə üstünnü itir olur, ə uzadır. Əslən ədəf fikri uzatmadını itir ə oldu. Ə şurə Əlifə 3-cü aya. <gülüyor> fesəbbih bihamdi, fesəbbih bihamdi. 2 dəfə hə yan-bayan gəldiyi üçün 2 dənə hə yan-bayan gəldiyi gel üçün bu hərfləri məxrəcdən çıxarma biraz çətindir. Fəsbih bihamdi. Bih. Və burada sindir. Bəzilər deyir fesəbbih, fesəbbih. Sin. Fəsa, fəsa, fesəbbih -fes bihamdi. Fesəbbih bihamdi. Bəli. Həmçə əyək əkın dəyilər, yoyum, fəsəbbih, fəsəbbih, fəsəbbih, olmaz, fəsəbbih bi hamdə, fəsəbbih bi hamdə, fəsəbbih bi hamdə rabbike, rabbike, vəzədil vəzədil vəz, vəz, vəz, vəz, həndə çıxardırsan, vəz, təqfir, ince, oldu, Və stəğfir Vastav, Həni çıxarsın Necə ki burada Fəth sözündə həni çıxartdın Və dedin ki İzə cəəə Nasrullahi Vəl-Fəth Hə geldi Və həmçinin Üçüncü son sonunda da Bu həni çıxardırsan və deyilsən Fəsəbbih bi həmdi Rabbike və stəğfir Və cim gəldi, və bu cim, cimdə 2 dedi ki, hökmü var, birincisi də keçmək və dayanmaq, amma dayanmaq daha əfsəli, daha xeyl əfsəl, deyil. Yaxşı keçsək, oxunacaq. Və stəğfirhu inəhu kənə təvvəbə. Və stəğfirhu inəhu... oldu? Aynı eşidirli. Bəli? Aynı eşidirli. Eşidirli, Eş neyə eşidirli? <gülüyor> Həmçin, in-nəhu sözündə uzatdıq, çünki şəddəli nun gəldi və deyil ki, əgər şəddəli nun gələrsə və ya şəddəli min gələrsə, bu zaman bu iki hərif uzanar. Bu hərfin xüsusiyyətlərindəndir ki, şəddəli hallarda uzanmasını sevər. Düzdür? Və oxuduq ki, in-nəhu, bu Keyfiyyət yalnız bu iki hərifə aiddir. Başqa heç bir hərfi o qədər uzatma bilməzsən. Deyəməzsən ki, əb... əd... əd... Alınmır. Artıq başqa bir şey bilmək xəcə. Amma bu iki hərifi nə qədər uzatsan, yəni nə qədər yox, iki-ü üç hərəkə uzatmaq lazımdır. Və ayanın sonu... Bəli. Demək, əlaməti şəddə olanda uzatmaqdır. Bəli, bəli, bəli. Ancaq şəddə. Və innəhu sözünü uzatdıq. Çünki hə Həni üzərində dammadır və son kiçik bir vav şəhəsi var. Və o bizdə dedi ki, vavın, yəni u hərəkəsinin uzatmasının gizli alamətidir. Gizdin. Və ayənin sonu belə oxunur. İnnəhu kənə təvvəbə kərkər. Bu nəsli əndir. Yaxşı, qardaş, sual və ki, nəyə görə mim qoyulub? İndi biz oxuyuruq, baxın. İnnehu kana tawwaban Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu burada? Bismillah. baş verdi. Məs iqlab baş verdiği üçün en də en tawwaban nı çevrildi mimə. Və nı çevrülm mimə çevrildiyi üçün burada mim şarzdı olur. Neye göre? bismillahə keçmək üçün. Aydındı? Evet. Milan da Əcər dayansaq, üçüncü ayanın sonu, iki hərəkə miqdanında uzaldır. Çünki ən olduğu üçün. Əsli bunun əndir. Qummim bu yoxdur. Ən. Əsli təvvəbəndir. Fə oxunur, İnnəhu kənə təvvəbə, təvvəbə, Əcər keçməsək, Əcər dayanmasaq və Bismillahə keçsək, bu zaman uzatma olunur və iqləb qaydasına əsasən və biz deyəcək, iqləb o zaman olur ki skullunun və tənvillərdən biri gələrsə ən-in-un və ondan sonra b hərfi gələrsə bu zaman skullunun, e, skullunun özünün hərfi ən-in-unun nısı mimlə əvəz olur və oldu min Badi oxunur min-bə'di min, Badi və həmin qayda budur ayan sonu təvvəbəndir və oxunur İnnəhû kənə tevvvəbən bismilləh, tevvvəbən... Keçdi mümə. Ona görə mümə koydum. Ayəl ne oldu? Keçə mesəd surəsində, tebbət kimi təndan surədi. Okuyuruk. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. ثبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد بل اني Təbət, tə hərfi çox ə, az bir miqdarda tələffüz etdi, yəni məxracından çıxartdıq və bildirdiyi ki, sonda tə var. Təbət, amma tə qalıqalı hərfi deyil. Tə qalıqalı hərfləri deyil. Yaxşı, bəs sual çıxışaq, nəyə görə bunu tələffüz etdi? Çünki tələffüz etməsək, olunacaq, yəni oxunacaq belə. Təbət, təbət, tə var orada, bilinmir təbət. Ha, bilinmir. o bilinmir. Tebbet. Sə bilmədən orada t var yoxsa yoxdur. Amma oncu gülü qıraət əmrlədilər ki, kiçik bir, yəni çox az bir miqdarda t hərfinin məxrəcini eşittir. Birincinci t tə var. Tebbet. Tebbet. Çox az bir. Bəzədiyi Tebbet. Tebbet. Bu da de. Və bəzədiyi ç Tebbet. Bu da düzdür. Tədi, çox az bir miqdarda tələfiz etmək lazımdır və oxunur belə təbbət, təbbət, təbbət, çox az, qaynalı. <gülüyor> sonra yədə sözündə uzatmadır, məddunun fasıldır, çünki məd hərfindən sonra gələn əlif başqa-başqa sözlərdəndir, hökmü caizdir, 2 və ya 4 və ya 6 hərki miqdanda uzatmaq olar və oxuyuruq 4-dən. Təbbət yədə əbi ləhəb əbi ləhəbin və təbb ləhəbin və təbb idam ma'alğunna çünki biz deyirik, sukununun və ya təmvillərdən sonra dörd hərəf gelərsə bu zaman sukununun və ya təmvillərin nın itər və ikinci hərbəsə şəddənlər və səs buruna gelər Təbbət yədə əbi ləhəbin və tebbə ebi <gülüyor> <gülüyor> lehebi və tebbə ye mim və və nun yemnu sözündə ve sonda və tebbə qalıqalıdır neyə esasən? çünki tebbədir e. e de itir, olur sukun e de, de sonra və tebbə ama e, e itir sukunan çevirir ve qalıqalı əfələri keçdik qaf ta b jim dal. də bu hərflərdəndir. Biz artıq üçünü sizlən keçdik mən biləndə. Onlardan bir birincisi İxlas surəsinin birinci ayəsi, yəni qalqa qal, hərflər. Qul <gül> huvallahu ehad 1. ikincisi Qul auzu bi r-rəfəq birinci ayəsi. Qul <gül> auzu bi r-rəfəq. Düzdür? <gül> ki üçüncüsü. Ələbə hərfidir, Məsəd Sürəsində Tebbət yədə ebi ləhəbim və tebbə Kaldı ikisi, cim bir və cimdə Ve məsəl misal götürə olsun, hacc sözü, el-hacc Okuyuruk, el-hacc, el-hacc Və ya ta olsun qist sözü, qist Bir əlkədən əşək, Xalas məşallah gəldi də. Biz indi burdayıq. Çünki qaf hərfi ona görə. Biləmi qaf orada şəddəli sənsiz Çünki sözün axırındadır, ortasında deyil. Sözün axırda. Üz istəmir, yəni sözün axırıdır. Kəlmənin axırıdır. Kəlmənin axırıdır. Ona görə. 2-ci aya məğ ağ ağ bezadir Əq, ғa hərfi ғə-di, yoxsa ғadır? Qa. Qa. Qalındır, düzdür. Onu da oxumalıdır. Mə əğ... Fikir veririn, yəni, çox incə bir məsələdir. Əgər sizəyik ki, Mə əğ-nə əğ-ğə. Olcaq qə. Mə əğ Amma əğ-ğə. <coughs> i̇ncə <məsəl>, düzdür. Ona qübuna <coughs> fikir verəmək lazımdır. Mə əğ- nə Əğ nə? Oxuya biləri ki, mə Əğ nə səhvdir. Əğ Ə. Amma bu Ə deyil. Bu nədir? Qadır. Və ona qa, hətta sukunlu olsa belə, bunun məxrəcini düzgün bir şəkildə çıxartmalı <coughs> Və sonra nə gəldi? Nun gəldi. Nun üzərində fəthədir. Və sonra yəməqsura və üzərində kiçik bir xət var ki, o da dedi ki, əlfin uzatma miqdarı da 2-2 miqdarında uzadılır. Sonra... MƏ ƏĞNƏ ANHU MƏLUHU Hə gəldi, sonra damma, üzerində dammadır və kiçik vab şəhəsi, bu da onun iki əlikə uzatmasını bildirir. MƏ ƏĞNƏ ANHU MƏLUHU VƏ MƏ KƏSƏBÜ Yəni qala kal qala, üçüncü aya. Səyas, səyas, səyas. Səftə. Səyas, səyas, səyaslā, səyaslā, səyas, Düzgün bulu ki, səyaslā, səyaslā. Nə bu? Səyaslā nārun səyas, zātə lahab. Səyaslā nārun. İxfa baş verdi və çünki en ondan sonra z hərfi gəldi. Bu da ixfariflərdəndir və ixfada səs buruna gedir. Və ve fikir verin, ənin yazlış forması bir-birinin altında deyil. Yəni, yan-yanadır belə. Yani bu, o deməkdir bu ki, o ki burada qaydanı əzbələyəcək. Amma mən sizə dedim ki, biz bu cür şeylərə fikir verməyəcək, bizim əsas Qayda məqsəd qaydanı əzbələyəcək, 15 ərifə əzbələyəcək və sonra isə onu tədbiq edəcək. Oldu? Davam edirik. Yenə qarqala, <coughs> dördüncü ayaq wam wam ra'atuhu -e wam ra'atuhu -e və burada vəsılə işarəsi var. vəslə, vavdur, sonra isə vəsılədir və, və vəsılə dedik ki, şey, birləşdirir. Sözü sözə birləşdirən və ya hərfi hərfə birləşdirən. Aydın oldu? Baxın oğlum, wam ra'atuhu wam ra'an. wam ra'a. wam ra'atuhu və uzadılır ikəlkə hamma mindi təşdid və biz deyir ki, mim əgər təşdidlə gələrsə, şeddə ilə gələrsə, onda nə olar? 2 hərəkə və ya 3 hərəkə uzanır. Nunla mim bu elə bir hərflərdir ki, xüsusiyyətlərindən deyir ki, yəni 2 və ya 3 hərəkə uzansın. Həmçə onun və səz buruna gətsin. Hammalatal hatab. Hamma hammalatal hatab. Bəli? Bəli, bəli. kimi yox, mən buruna versən təmiz və ses gizlenmiyor. İhfada yani gizlenir. Mın gizlenir. Ama buradaysa ses artık burundan çıkır. Günneden çıkır. Hem hem dolağ tam bir şekilde. Bir İhfada birleşmiyor. Hem de yani sen kesettiğin olabilirsin. İhfa şeffafıydı yoksa iqləbdi. Dil değil mi? Bel-bel. Ama şeyde e, buradaysa dolağ tam bir şekilde örtülür. Çünki mimin məxrəci belədir. Əm, in, um, amma. Amma doddan tam bir şəkildə yoxdur. 4-cü aya bir dənə oxuyuram. "Vemraatuhu hammalatal hıtab." Ta hərfi đi. Bəzədir hıtab. Hıtab. Tadı qalındır. Hıtabe. Bir dənə daha. Hıtabe. Hətab-ə, çünki nə? Bə ince. Fikir verinəcə, yani ince məsələrdir. Biz deyək ki, Hətab-ə, bu, bu, bu, yani o. Məkhazun. Amma Bə, ince. Hətab-ə, bə, incə və 5. aya. Fəcidihə həblüm məsədi. Fİ CİDİHƏ HƏBİLÜM Həbi, həbi, ne deyir? Qal, qal, qalqala, həbi, həbi həb. Çikunluq bəl gəldi. Amma qalqala hansındandı? Kişik, kişik, kişik. Nəyə görə? A, yani sözün ortasına gəldi üçün. Fİ CİDİHƏ HƏBİLÜM MİM MƏSƏDİ İki dənə idğan, ma'lğunla yan-yana. Həblüm MİM MƏSƏDİ Həblun sözü undu anlamı nı itir, çevrilir mimə və mimin üzərində fikir beləsə şəddə işarəsi qorub. Bu, o demək ki, nı itdi. Həblun, həblun, və deymirəm ki, həblun, deyirəm həblun, u-dan mimə. İdqam ma'l-ğunəyə görəm. İdqam hərflərin birbirinə girməsidir. Dağın, axlopmalıdır. Və ma'l-ğunə, ğunə ilə bir yerə səs burundan çıxır. Və biz deyirik ki, və ya tənvillə Yenə bu dörd hərif gələrsə, ya, min, vav, nun, bu zaman bu tənvinlər və ya sukunlu itir, düzdür, və ikinci hərif isə şəddənir. Və fikir verin, həblun əsli undur, amma undu sonra isə min gəlir şəddəli, yəni unla şəddəli min oxumaq mümkün deyil, həblun sonra nə, həblun olmaq, mən nunu itirsən bununu oxumursan, min şadənil, həmçinin min mesəd min mesəd oxunur min mesəd min mesəd idğam ma al <gülüyor> Bu mini Bəli, bəli. Fijidə hablun min mesadin. bismillahir rahmanir Bu əzdir, bu indi. Yəni sual verilmişdir, qardaşım. Burada deməli Nasr surəsinin sonuncu ayəsi 3-cü ayda innahu kanetavaben mim yuxarıdadır. Amma deməli Mesəd surəsinin 5-ci ayəsində ismim aşağıda. Yəni cevab budur ki, Nasr surəsinin sonu ən idi. ən onun m-nı götürüblər, mim qoyublar. Amma Mesəd surəsinin sonu isə indi. Bu zaman l-nı götürüblər, yerinə mim qoyublar. Və indi aşağıda yazılır. Hərfini aşağısı oldu. Ə Qurəy surəsində oxuyaq. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Li ila fi Quraysh ila fihim rihlatash-shitai was-sayf. Falyabudu Rabb Əl-ləzi ətəaməhum min cü'in və əmanəhum Birinci xawuf Li-iləfi Ləm əlifdir, ləm əlif Birinci ləmdir, sonra əlifdir Li-iləfi və uzattıq nəyə görə? Çünki əlfin altında ləm əlif yani ikinci əlif əlifdir və əlfin altında həmzədir və həmzə kəsirəldi. Sonra yə gəldi və üzərində hiçbir şey yoxdur. Bu, buradadır. Məd təbii baş verdi ki, uzatma miqdari kərik edir. Sonra li ilə fi lə, ləmni uzatdıq. Çünki ə, kiçik bir işara var. Biz dedik ki, bu uzatman işarası deyil. Sonra birinci ayənin sonunu oxuduq ki, li ilə fi qurayiş qurayiş məddülin. Yaxşı, bəs, axı, biz dedik, axı, Əgər hərfi fisukunlu gələrsə və yərdən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəth olarsa bu zaman e hərfi olar, ha? Hə? al və, de, və demək düzgün deyilsə Al-Beyt, amma fikir verin biz, bu, biz burada oxuduq və, deyicə, qoray, qoray, qoray, de, və, və deyicə, qorayş, dedi ki Li ila fi quray quray qurai rana. Artıq və işlətdim və demədi ki Qureyş dedi Qura Qureyş Qureyş çünki ra hərfi A olduğu üçün, məxrəci A olduğu üçün bu qayda ona ait deyil. Ait deyil. Və bəzilər oxuyur ki, Yox, olmaz. Qurayş, radı çünki qalındır. Bəli, bəli. Dey, bundan, bundan sonra belə oldu bir tərək ol. <gülüyor> Və burada ə sözünü uzatdıq çünki məddulləndir. Lin sözünün mənası uzatmaq deməkdir və iki hərf var ki, vav ya düzdür? sukunlu gələrsə və ayənin sonunda olarsa və bu sözün sonunda dayanılarsa vək verilirsə, bu zaman 2 və ya 4 və ya 6 hərfin miqdarında uzadılması caizdir. Bəlk 2 4 yazmışdı, düzdür? Onda 6 şey eləməyin çünki ola bilərsiniz başqa qiraətlərə görədir. 2 4 haf sana görə. 2-ci ayə: İləfim uzatdım. Və fikivin əlifdən sonra belə bir ox işarəsi var. O yə-nin bizdir ki, uzatma i-nin uzatmasının qizin əlamətidir. İ. Yəni bə nə demək istəyim? Əlifin uzatması kiçik belə bir xəttdir. Vavun uzatması kiçik vavdur və i-nin uzatması bu cür ox şarəsidir. Lazətli olmaz. Bəli, o o kiçik böyük şarəsi ola Bu böyükdür <gülüyor> yəni. bu böyük, də böyük şarəsidir, kiçik formadadır. İlə fihim və demədik ki, ilə fihim. Dedi, i, i, iki əlikə. İlə, həmçin ləyəni də uzatdı. Çünki kisik, baxın, işara var ləyəni üzərində. İşte, bu da əni uzatdı. Bəli, bəli, elə bir əhrifi çəkil, iki əlikə miqlardır. İlə fihim rihlətəşşitə, rihlətəşşitə, i, və səyif, səyif, səyif. Yaxşı, bəs dəlir nədir ki, dəlir nədir ki, sual edə bilərsiniz ki, qalın hərflərdə bu tə, tədbiq olmur. Dəl odur ki, əgər bu qalın hərflərdə tədbiq olunsa, onda məna bilinməz. Yəni, məzələ tutaq ki, əs-sayif yaydır, əs-sayif qılıncdır, məna pozulur, məna dəyişir. Əgər biz bunu ey kimi tədbiq etsək, onda olacaq ki, ile fihim rihlə təşhita, ivas-sayif, sayif. Nə qədər istəsən ki, suhanı qalın bilərsən, alınmayacaq. Çünki məxrəc nə deyir, artıq əh kimi deymişsən buna. Alınmır. Ona görə qədər qalın hərfləri qalın kimi ifadə etmək, tərəfiz etmək, amma yəni isə uzatmaq lazımdır. Və həmçinin rihlə təşkitə uzatdığı və üzərində belə bir dalğı işarısı var. Bu da məddul muttasılın uzatmasıdır və di hökmü vacibdir. Yəni 4, 5 və ya 6 hərəkə miqdanında uzatmaq lazımdır. Üçüncü ayaq fəliyəbdu ayəsonu uzatdıq və sonra əlif gəldi üzərində sukun. Dedi o sukun nədir? Əlif oxunmur. Bu belə yumru sukun olarsa, baş verərsə hər an, hər hansı bir hərfin üzərində, yəni hər hansı hərf deyəndə qəsd etdiyimiz, yəni əsasən 3 hərfdir. Əlif, vav, ya. Hə. Belə-belə qəbul etmək odur əlif oxunmur, Oxunmur. Ba fikr ver. Fəliyəbudu vav uzatdım amma əlif də var axı. Bəs əlif? rol oynamır burada. Var amma yoxdur. Yazıda var amma oxumur. Bəli, <Gülüyor> bəli. Sözün mərkəzi deyil hələ belə əlif. Bəli, yəni cəm əlamətini bildirən əlifdir və bu da oxumur mən. Fəliyəbudu <gülüyor> rabbə hadəl bəyt. artıq dedim ki, bəyt, də və de, istətmə deyişi bəyt, bəyt. Bəyt bəit və yaxşı baş səbəb səbəb Yo yo, məs nəyə görə ey dediyi, nəyə görə ə demədir? Anladım, anladım. Yəni nəyə görə işlətmək olmaz ki, bəyəm? Əl bəit. A, Hasanlıq söhbəti var. Mən çətinlik Hətta ərəb dilində bu bəit deyilir. Əl -bəyit. Çünki e yox tərəfində, düzdür? Bax el bey beyt amma əsl el beyt. Yaxşı, nəyə gələndə? Çünki ə hərfi ilə yəni uzananda, yəni ağız hətta artıq çətin bir halat düşür ki, bu zamanda məxrəcləri ifadə etmək çox çətindir. Məsələn, desəcəyi ki, el beyt, bir dəfə s deyim. El beyt. Onun nəyə Amma desəcəyi el beyt beytüha asan. Məsələn, səbəb bunların bir səbəbi Hasanlıqdır. Ərab, yəni ümmə Ərəb dili Hasanlığı səbir. Yəni çətinlik olmasın deyirlər. Onlar asılısınız. Bəli, e kimi oxuyaq. Yalnız qan hərflə olarsa istisna, qan hərflə olduğu kimi oxunur. Qalınlar, saddı, tadı və ya ra özü olarsa, alduşun qalmıxılır və oldu kimi. <gülüyor> və yenə də ayan sonunda ə, oxundu meddulin, çünki y hərfi gəldi çukunlu və t hərfi çox kiçik bir şəkildə ifadə olunur. Məsələn فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Yani çok ifrat derece yok. Benzlədiyi şey فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Beyt Tek algıla değil. Yani çok küçük bir şekilde ifade edilməs. Dördüncü ayə اَلَّذ۪ي Uzattıq. Çünkü meddül münfasıldır. Ayrı ayrı kelimelerde gelen uzatmadır. Və bu uzatmadan sonra gələn əlif ayrı-ayrı kəlmələrdə Sonra fikir verin bir dənə. Əl-ləzi ətə aməhum əl çünki ta harfi nə harfi deyil, qalıqalı əliflərin deyil, qutbu, cəd, qaf, ta, Ona görə ta-nı kiçik qalqalı etdi, çünki sözün ortasındadır. Və oxunur belə, əl-ləzi ətə aməhum الذي اطعمهم اط الذي اطعمهم və burada mimdir, mim üzərində heç bir şey yoxdur və sonra mim yenə gəlir, şəddəli idğam mislain, yəni iki eyni və həmcins olan hərflərin bir-birinə rast gəlməsi zamanı hərflərin bir-birinə girməsi və birinci hərfin oxunmaması ikinci hərfin şaddəli olması nə deməkdir? Mim mimə gəlirsə, bəbəyə gəlirsə, tətəyə gəlirsə فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ فَمَا رَبِحَتْ Sonra ticaretum təiddir o. Mesela, اِضْرِبْ بِعْصَاكَ الْحَجَر Hemçin burada iğnimi saldı. اَلَّذ۪ي اَطَعَمَهُمْ اَطَعَمَهُمْ مِن İhfadı. Ve nulun zəndə hiçbir hərqiqə yoktur ki belir. Bu ikhfad indir ki. Ha? Bu müştənin ikhfadı Ha bu müştənin ikhfadı الذي ləzi ətəaməhum min... Min... Min... Nü ixfadır. Çünki cim hərfi ixfarəflərdəndir. Və bunu bildirmək üçün bunun üzərini heç bir şey yoxdur. Min... Cuu-i... Cuu-i... İdgan... Ma'al-ğunna... Cuu-i... İn və səslə getib burdan. MİN CUĞIYUN Zav iki dəfə okunur və ses verir buna. İdaqan mağlığına qadırsın əsəl. əl min juğiyun və əmənəhum min khawf Bir min khawf. Yəni, burda nədir ki, fərq? Fərq nedədir ki? Burada da min sözüdür, burada da min sözüdür. Amma burada min sözünün üzərində heç bir hərkə yoxdur. Burada isə min sözündə də sukun var. Çünki biri ixfadır, biri isə izhardır. Allah istəyən razı olsun. Bir ixfa, bəli, altı hərflərdir. Biri gəlib o vansızlardır, bax, hərflərdir. Həmzədir, hədir, xadır, xa, üzvü istəyirəm, həmzə, hə, hə, ayn, xa, bir daha qa. Və burada da xa gəldi, xa. Xadaboğazın əvvəlindən çıxdığı üçün və izhar hərfi, izhar yəni açıq aydın bir şəkildə demək lazımdır. Və ona qədə hətta ə, sizin üçün belə bir sükun da qoyulub, bir şey biləsir ki, açıq aydını oxunur. Açıq aydını oxunur. Bəli. Və oxunur <coughs> belə. Əl-ləzi min cu'i və əmənahum min xavuf. Min xavuf. Lin. Və verin demədiyi ki, min xəv, xəv, xəv və bu da özü dəlil deyir ki, qalın hərifləri oxunur? Oldu kimi oxunur. Ha, xav, xav, çünki e ilə oxuma mümkün deyil, xəv, olmaz. Yalnız ə olan hərəkəli həriflər e olur, amma qalın həriflər isə, həmçin rada, o, o qalın həriflərinə sayma oqalar bəzi hallarda, bunlar a kimi oxunur. Və ayın sonunda mim qoyulub və bu mim də Bismillah sözləyə keçmək üçün dür. Bir dənə da oxuyaq bu üç tənə surəni, fikir verin. Masr sürəsindən birinci başlayaq. Euzu billəhi minəşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İzə cəəə nəsrullahi vəlfəth وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَبْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبِّ ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصل نار ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم لا اله İlə fihim rihlətəşşitəəyi və səyif. Fel-yə'budu rabba həzəl-bəyyət el-ləzī et-tağmahum min cü'i və əmanahum